Кустар-одиночка. Колись я був запеклий мисливець і не пропускав жодного відкриття мисливського сезону чи на водоплавну дичину, чи хутряного звіра. Цю пристрасть я успадкував від батька, а коли його забрали на Першу світову війну, мені дісталася у спадок його стара дубельтівка льєцької мануфактури. Я часто заходив до мисливської крамниці купити запаси пороху, шроту та пістонів і водно раз подивитись на комісований продаж різних калібрів і фабричних марок рушни. Як письменник я заробляв тоді добрячі гроші. І одного разу мені приглянулась двоцівка 12-го калібру, а до того ж і безкурківка. Я вирішив її придбати, але вона мала дві хиби – так званий шат, то хитання цівки рушниці від кольби, прикладу, крім того, її слід би поворонувати. У крамниці був свій зброяр, який, спокусившись на великі заробітки, приїхав у Росію з родиною на якийсь час із Л'єжа з Бельгії на запрошення руського суспільства імператорської охоти, і оселився в Києві. Перша світова війна, що тривала тоді, не дала йому змоги повернутися на батьківщину. І він завстряг у Києві, а в після роки, коли в нашій країні лютувала громадянська війна, він зовсім втратив надію будь-коли повернутися на рідну землю. У крамниці мені дали його адресу і розповіли, що це вельми чесна і акуратна людина, великий знавець свого діла, а до того ж володіє своїм власним секретом воронувати Крицю, який нікому не відкриває». Мене попередили, що він не запросить з мене зайвого за роботу, але, боронь Боже, мені торгуватися з ним, бо в такому разі він категорично відмовиться і ніяка сила не змусить його знову будь-коли прийняти від мене замовлення, хоч би які великі гроші і пропонував йому за роботу. Діставши такі інструкції в крамниці, я купив уподобану рушницю «Заор Трикільця» і одразу подався за даною мені адресою, Бо до відкриття мисливського сезону лишалось тільки три тижні. Знаменитий зброяр жив на Малій Житомирській у маленькому одноповерховому будиночку у дворі. На мій дзвінок мені відчинила двері симпатична літня жінка явно неслав'янського походження. Вона чемно запросила мене увійти і показала напричинені двері праворуч, робочу майстерню зброяра. Попервах мені здалося, що я помилився. Так у цій кімнаті все було чисто, хайно і до ладу, але посивілий чоловік у чорному робочому халаті а одразу ж озвався до мене. Прошу, заходьте і покажіть, що привело вас до мене. Перш ніж відповісти, я здивовано оглянув цю незвичайну кімнату майстерні. Праворуч від дверей стояла канапа, а перед нею ломберний стіл з різними свіжими газетами і журналами, які відвідувач, чекаючи своєї черги, міг переглянути. Підлога в майстерні була ідеально чиста, ніякого сміттячка, ані порошеньки. Метрів за чотири від ломберного стола з газетами стояв робочий стіл майстра з прикріпленим до нього затискувачем, а на столі лежав всякий інструмент. На стіні над ним між двома вікнами висіли дві полички з різноманітним, акуратно розкладеним технічним начинням, яке в разі потреби зброяр міг брати із заплющеними очима. Я подав майстрові свою рушницю і сказав, у цій рушниці треба усунути шат, я купив її у нашій мисливській крамниці, від мене і направили до вас. Майстер уважно глянув мою рушницю і промовив. «Добра рушничка, добра. Два чоки має. От тільки над шатом доведеться добряче попрацювати. Я, мимоволі, подумав, яку ж то ціну за свою роботу над шатом загилить мені зброяр після такого зауваження. А він ще й додав, от якби її ще добре поворонувати, вийшла б зовсім нова рушниця. Так, будь ласка, повернуйте її мені і скажіть, скільки я маю заплатити вам за всю вашу роботу. Невелика ціна, яку зброяр назвав мені, дуже здивувала мене, бо я подумки припускав її далеко вищою. Я, звісно, одразу погодився і навіть запропонував зброяреві аванс. Моє правило – ніколи не брати гроші наперед. Виконую роботу, тоді розрахуємось. Рівно 12-30 липня ви можете одержати свою рушницю, щоб 31-го виїхати на початок відкриття сезону. Якщо рушниця буде в чомусь хандрити, ви одразу ж несіть її до мене, і я виправлю свою хибу без будь-якої плати. Такого в моїй практиці досі не траплялося, але в житті все може статись. Зброяр непогано говорив по-російському хоч і з акцентом, а крім того, вживав інколи інших слів замість потрібних йому. Це не заважало нам цілком порозумітися з ним. До того ж, він виявився балакучим і цікавим до всіх проявів життя. У кімнаті нас було лише двоє, і тому він запросив мене присісти і трохи поговорити. — Де ви працюєте? — спитав він мене. І коли я відповів, що я літератор, письменник, зброяр дуже зацікавився мною. «Значить, пишете про рівність, братерство, справедливість між людьми?» Намагаюсь, відповів я ухильно. «О, це прекрасно», – вигукнув він майже патетично. «Що може бути вищим за ці ідеали?» «Я теж за ці високі ідеали, але от питання, як їх здійснити?» «На мою думку, треба було починати не з Росії, а взяти яке-небудь маленьке королівство або князівство». Якщо експеримент удався, можна було б поширити його на інші землі. А то взяли для експерименту таку велику, напівдику країну, як Росія, і що вийшло з того? Розруха, розброд, хвороби, голод. А головне, в крамницях нічого не можна купити, бо всі вони зачинені. У Бельгії, коли мені треба було купити якусь технічну деталь, я йшов до першої ліпшої крамниці і купував. А тут тепер треба її дістати. Ох, це підступне слово дістати. Воно є в мовах усіх народів світу. Наприклад, простягни руку і дістань мені тарілку з хлібом, але в Росії має воно зовсім інше значення. Дістати це значить мати багато знайомих і через них напитувати собі якусь деталь. Хтось вам таки дістає її, і ви знаючи, що вона вкрадена з комори якогось заводу, купуєте її, заплативши втричі дорожче. За її номінальну ціну. Стає соромно перед самим собою. Але що ж робити? А чому би вам не поступити на якийсь завод, де вам зобов'язані дати потрібну деталь? Спитав я. На завод? Посміхнувся майстер. Пробував я працювати і на заводі, але більш ніж місяць не витримав. Ви думаєте, на заводі порядок? Таке ж безладдя, який скрізь. Ось, приміром, мені потрібна... Стамеска або терпух. У мене, як і в більшості робітників, її немає на похваті. я йти до майстра і просити потрібний мені інструмент. Майстер почне пригадувати, кому він його дав, нарешті пригадавши, дає його мені. Час минув, а робота стояла. Ні, такий порядок не про мене. Я пішов із заводу. Хто ж я такий? як міряти на теперішній поділ людей в Росії, буржуазія чи пролетаріат. Я подумав і вирішив, що я пролетаріат. Я нікого не експлуатував, не маю власності, Власне, маю тільки власний секрет воронування Криці, але маю вже свої секрети лудильники, наприклад, і спокійно перебувають членами профспілки. За порадою російських товаришів я вступив до спілки кустарів, як кустар-одиночка. Не маючи охоти далі розводитися з ним на політичні теми, я перепросив, сказавши, що поспішаю, і пішов. 30 липня видалося дуже спекотним, і я в білому костюмі о 12 годині без двох хвилин прийшов забрати рушницю після ремонту. Мені відчинила двері та сама жінка, але цього разу вона була чогось зажурена і явно наполохана. Жестом, як і перше, вона показала мені кімнату-майстерню-зброяра, але я, приступивши порів, знову подумав, що помилився, тільки тепер навпаки, де подівся ломберний стіл з газетами та журналами. На меблях і підлозі такий бруд, що я не ризикнув сісти на запрошення майстра у своєму білому костюмі. Майстер крикнув у внутрішній кімнати. Амаліє, принеси швидше з кімнати чистого стільця, щоб замовник міг сісти. І далі заметушився над цівкою моєї рушниці. Це перший раз у своєму житті, я не додержав слова. Вам доведеться з півгодини перечекати, поки я закінчу роботу. Але, я думаю, ви пробачите мені цю неточність, коли дізнаєтесь, через що вона сталася. Через два дні, як ви були в мене, до мене з'явилася... Комісія із спілки кустарів. Глянула на газети і журнали, на чистоту і порядок у кімнаті, і каже, «Який же це кустар-одиночка? Це добре устатковано майстерня». І наклала на мене такий податок, що коли б я продався за всім, що маю, то все ж лишився в боргу. Я був у розпочі, ну, просто хоч у петлю лізь. Я пішов до своїх товаришів із спілки просити поради а вони, почувши про мою біду, ригочуть «Дивакти, Франце!» Вони побачили в тебе чистоту і порядок і зробили так, як завжди це роблять. «Вам добре сміятися, а що робити мені з моєю сім'єю?» «Кажу я їм, і мало не плачу». «Пусте, Франце, напиши скаргу до спілки кустарів, але перед цим журнальчики і газети геть!» «На підлозі, хай буде сміття!» На робочому столі порозкиданий інструмент, розлив шмаровило, взагалі, що був безлатий бруд. «Ви кипкуєте з мене, хіба може бруд урятувати мене?» – не повірив я. «А от зроби й побачи, що вийде». Хоч я і не вірив такого безглуздю, але мені нічого не лишалось, як спробувати виконати їхню дику пораду. «І що ви думаєте?» Через тиждень прийшла друга комісія, подивилась на цей бруд і сказала, яка ж це добре устаткована майстерня. Це типовий стародиночка". І повернула мені попередню подаль. «Тільки після цього я зміг спокійно працювати і взятись за вашу рушничку. Я вже кінчаю і зараз вам дам її». За п'ять хвилин він подав мені мою рушницю що мала тепер вигляд зовсім новісінької. 1981 рік.